Tizenötödik fejezet. A sziget lakó A halom meredek és köves lejtőjén egy marék kavics megcsúszamlott, és nagy csörtetve ugrándozva gördült le a fák között. Szemeim ösztönszerűen arra felé fordultak, mikor észrevettem, hogy valami alak gyorsan egy fenyőfa mögé lapul. Ember, medve vagy majom azt nem tudtam kivenni. Sötét és bozontos volt, azt tudom. De annyira megrémültem ettől az új jelenéstől, hogy a lábam gyökeret vert a földben. Most már kétfelől elvágták az utamat, jutott az eszembe, mögöttem a gyilkosok, előttem ez a leskelődő, ismeretlen. Az addig ismert veszélyek nyomban kevésbé aggasztónak tűntek, mint ez az idegen. Maga Szilver koránt sem volt olyan félelmetes, mint ez az erdei lény. Sarkon fordultam, de folyton hátra tekingetve megkezdtem a visszavonulást a csónakok irányába. Az ismeretlen rögtön előbújt, és nagy kerülővel elém akart jutni. Fáradt voltam, az igaz, de ha olyan fürge volna, mint reggel fölkeléskor, akkor is be kellett volna látnom, hogy hiába venném föl a versenyt fürgeségben egy ilyen ellenféllel. Egyik fától a másikig úgy röpült, mint egy vad. Embermódra két lábon ugyan, de mégis sohasem láttam úgy embert futni, majdnem két rét görnyedve. Pedig ember volt. A felől már alig lehetett kétség. Eszembe jutott, amit egyszer az emberevőkről hallottam, kétségbeesésemben közel voltam ahhoz, hogy segítségért kiálltsak, de az a puszta gondolat, hogy emberrel van dolgom, némiképp megnyugtatott. Közben ugyanolyan arányban kezdett föléledni silver való félelmem. Megálltam tehát, és körülnéztem, mi módon vehetnék utat. Amint így töprengtem, eszembe ötlött a pisztolyom hiszen nem voltam megfosztva minden védelemtől. Lassanként visszatért a szívembe a bátorságom. Elhatároztam, hogy farkas szemet nézek a szigetlakóval, és gyors léptekkel feléje indultam. Éppen egy fatörzs mögött lapult, de úgy látszik éber szemmel kísérte minden mozdulatomat, mert amint észrevette, hogy visszafordultam, rögtön előbújt, és egy lépést tett felém. Aztán habozni kezdett. Egyet lépett hátra, majd megint közeledett, végre... Legnagyobb csodálkozásomra és megrökönyödésemre térdre vetette magát, és kérően összetette a kezét. Meghökkenve ismét megálltam. Ki csoda maga? kérdeztem. Én vagyok Bad Gun, felelte és hangja rekedtem, meg érdesen nyikorgott, mint egy rozsdás lakat. Én vagyok a szegény, ben Gán, én bizony, nem beszéltem én semmi keresztény lélekkel, van három éve. Észrevettem, hogy épp olyan fehérbőrű ember, mint én, és arcvonásai nem éppen kellemetlenek. A bőre, ahol kilátszott a ruhája alól, fekete volt a naptól, még az ajka is egész sötét volt, csak a kék szeme ütötte el különös módon ettől a barna ábrázattól. Valahány koldust láttam, vagy elképzeltem magamban, ő lehetett volna a királyuk a rongyai után ítélve. Öreg cafatos vitorlákba és egyéb használhatatlan ponyvadarabokba volt burkolva, és ez a rendkívüli folttömeg a legváltozatosabb és idegenszerű kapcsok egész rendszerével volt összetartva, részgombok, fadarabkák, összevogozott kátrányos madzagok. A dereka körül egy csatos bőrszijat viselt, az egyetlen épp darab egész ruházatában. Három éve? kiáltottam. Hát hajótörést szenvedett? Nem, baj, hanem nem kitettek. Már hallottam erről, és tudtam, hogy ez a borzalmas büntetés elég közönséges a kalózok között. A védkest kiteszik a partra egy kevés puskaporral és ólommal, és ott hagyják egy félreelső puszta szigetem. Kitettek három éve, folytatta, és azóta vadkecskéken, bogyón és kagylón éltem. Bárhová kerüljen is egy ember, gondoltam magamban, tud segíteni magán, de pajtás, a szívem beteg valami keresztjén táplálék után. Talán csak lesz nálad valami darab sajt, vagy mi? Nincs. Oh, oh, oh. Hányszor álmodtam én sajtról egy kevés pirított kenyérrel, és fölébredtem megint csak ezen a szigeten. Ha valaha megint vissza tudok jutni a hajóra, mondottam, font számra kaphat a sajtból. Közben az idegen megtapogatta a kabátom posztóját, simogatta a kezemet, megnézte a cipőmet és általában, ha szünetet tartott beszéd közben, gyermeki örömet mutatott, hogy egy embertársának a közelében lehet. De utolsó szavaimra meghökkenve kérdezte némi alattomossággal. – Ha valaha megint vissza tudsz jutni a hajóra, azt mondod? – ismételte a szavaimat. – Hát ki az, aki megakadályozhatna abban? – nem maga, azt tudom, feleltem. A van igazad van, kiáltotta. Hát hogy hívnak téged, Pajtás? Jim, mondtam neki. Jim, Jim, szólott, látszólag tetszett neki a név. Nos hát, Jim, én nagyon csúnya életet éltem. Szégyen még meghallgatni is. Pedig ha így rám nézel, elhinnéd, hogy az én anyám nagyon olyan volt? Hát, bizony nem igen, feleltem. Pedig hát, folytatta, nagy olyan asszony volt, és én is nagyon derék jó fiú voltam, és úgy fújtam a katekizmust, hogy senki sem tudta megkülönböztetni az egyik szót a másiktól, és íme, mire jutottam, Jim... És az egész onnan ered, hogy fej vagy írást játszottunk az áldott sírköveken. Ez volt a kezdet, és így ment tovább, és az anyám is ezt mondta, és előre megjósolt nekem mindent, megbizony ajánba, asszony. De a gondviselés volt az, amely idehozott. Meghánytam betettem én ezt mindezen a puszta szigeten, és megint ember lett belőlem. Nem nyúlnék én a rumhoz a világért sem, csak éppen egy kis gyűszűnyt kostolnék az áldomás kedvéért, amit hozzájutnék természetesen. Megesküdtem rá, hogy jámbor életet fogok élni, és tudom is a módját. És jeans. szólt körültekintve, és hangját a suttogásig tompítva. Tudd meg. Hogy gazdag ember vagyok! Biztosra vettem, hogy a boldogtalannak meghibbant az esze a magányosságban, és úgy látszik, hogy ezt a gondolatomat észrevette az arcomon, mert egyre erősködött az állítása mellett. Kazdag, gazdag vagyok! És mondok neked valamit. Embert csinálok belőle, És még áldani fogod a jó csillagodat, hogy az első ember voltál a kirámakat. Ekkor hirtelen elborult az arca és megszorította keményen a kezemet, mutató ujját fenyegetve emelte a szemem elé. De Jim, kérlek, mondd meg az igazát, Ugye nem flint hajója az, kérdezte. Egy szerencsés ötletem támadt. Arra gondoltam, hogy szereztem egy szövetséges társat, és azért rögtön azt feleltem neki, nem flint hajója, az bizonyos, hiszem flint meghalt már, de megmondom magának az igazat, amint kívánta. Vannak néhányan flint legényei közül a hajón, és éppen ez a mi bajunk. Ez egyik egy fél lábú, ugye? Nyögött a sziget lakó. Silver? Kérdeztem. Ah, Silver! Igen, igen, az a neve. Ő a szakácsunk, és a fő kolompos még folyton a csuklómat szorongatta, és erre akkorát rántott rajta, hogy majd kificamodott. Ha hosszú John küldött téged ide, akkor végem van, azt tudom. De tudod a -e, majd, társ, hogy hol vagy tulajdonképpen? Rögtön a helyzet magaslatán voltam, és feleletképpen elmeséltem neki az egész utazásunk történetét, és hogy micsoda kátyuba jutottunk. Mohó érdeklődéssel hallgatta minden szómat, és mikor készen voltam, a tenyerembe csapott. Derék legény vagy fiam Jim és most belekerültetek a kutya szorítóba valamennyien ugye? Hát csak meg kell bízni a jó Ben Bengán Ben Gán majd kirántja a szekeret a sárból. Mit gondolsz, vajon az a lovagúr nagy lelkülesz-e velem szemben most, hogy belekerült a kutyaszorítóba, mint mint elmondtad? Biztosítottam őt róla, hogy a lovag a legbőkezőbb ember a világon. Isten látod, fiam, folytatta Bengan, nem arról van szó, hogy valahol őrizzem a portát, vagy hordjam a libériáját, vagy ilyesmi, ebbe én már nem megyek bele, hanem arról van szó, vajon átengedne-e koncnak mondjuk úgy ezer fontot a pénzből, amit már úgy is a magaménak mondhatnék. Biztos vagyok benne, mondottam, hogy meg fogja tenni. Különben megegyeztünk, hogy mindenkinek része lesz belőle. És haza is segít? tette hozzá nagy ravaszságra való pillantással. Ugyan? kiáltottam föl. A lovag igazi úriember. Különben, ha megszabadulunk a többiektől, szükségünk lesz magára a hajón a hazatérésnél. Ah, mondotta. Hogy ne! Hogy ne! és látszott rajta, hogy nagy megkönnyebbülést érzett. Nos hát, elmondom neked. Ennyit elmondok neked, de többet nem. Én is Flint hajóján voltam akkor, amikor elrejtette a kincset. Ő meg hat legény, hat kemény tengerész. Majd egy hétig jártak távol, míg mi többiek itt cirkáltunk a sziget körül az öreg Rozmáron. Egy szép napon fölröppen a jelzés, és íme... Flint egymaga jön felénk egy kis csónakon, a feje átkötve egy kékkendővel. A nap éppen fölkelt, és az arca halálsápat volt, amit a hajósodrába nevezett. De megjött annyi szent, és a többi hat halott volt. Halott volt, és a föld alatt. Hogyan csinálta, azt senki sem tudta volna kitalálni közülünk. Harc, gyilkosság és hirtelen halál. Annyi bizonyos, hiszen egymaga volt hat ellen. Billy Bones volt a kormányosunk és a hosszú John a kvartémester, és ők megkérdezték tőle, hogy hol van a kincs. Mondotta a kapitány. Partra szállatok, és kereshetitek, de a hajónak még meg kell szolgálni egy keveset azt a fűszfánfütyülőjét. Ennyi az egész, amit mondott. Nos, három évvel ezelőtt egy másik hajón szolgáltam, mikor a szemünkbe tűnt megint a sziget. Fiúk, mondottam, itt van valahol Flint kincse eltemetve, szájunk partra és keressük meg. A kapitánynak sehogy sem tetszett a mulatság, de a legények mind nekem adtak igazat és azzal kikötöttünk. Tizenkét napig kerestük. És minden nap csúnyább szavakkal illettek engem, még egy szép reggelen a pajtársaim mind visszamentek a hajóra. Ami téged illet, Bengán, mondták. Itt egy puska, egy ásó, meg egy csákány. Itt maradhatsz, és megkeresheted Flint pénzét, mind neked adjuk. Elég az hozzá, hogy három éve vagyok itten, és egy harapás kenyér nem sok, de anyi sem került a számba, és most nézd végig rajtam, nézd csak. Hát úgy nézek én ki, mint egy matróz, ugyanem. Soha sem is voltam az. Azzal hunyorított egyet, és újra keményen megszorította a kezemet. El ne felejtsd ezt elmondani a lovagnak, Jim, de ugyanezekkel a szavakkal. Nem is volt ő soha sem az. Ezekkel a szavakkal... Három éve itt anyázik ezen a sziketen, éjjel nappal, szép és rossz időben, és olykor, ha eszébe jutott, elmondott egy imádságot, ezt mond neki, és olykor, ha eszébe jutott, öreg édes gondolt, ha ugyan él még, mondod majd neki, de Gán idejének a legnagyobb része, ezt is elmondod majd neki, a legnagyobb része azzal tett, hogy valami mással volt elfoglalva, és egy kis meg az oldalát, amit én most a tiedet. Azzal oldalba ütött a legbizalmasabb módon. Aztán folytatod, és azt mondod neki, gánderék ember, mondod neki, és sokkal, de sokkal inkább megbízik, jegyezd meg ezt magadnak sokkal, de sokkal inkább, egy született úri emberben, mint ezekben a szerencselovagjaiban, hiszen ő maga is az volt. Jól van, mondottam. Egy szót sem értek abból, amit itt nekem elmondott, de az különben mindegy. Mert hogyan kerülök én most vissza a hajóra? Ippen itt a Bibi, szólalt meg Bengán. Az bizonyos. Hát tudd meg, hogy itt van az én lélekvesztőm, amit a saját két kezemmel faragtam. A fehér szikla alatt van elrejtve, a legrosszabb esetben megkockáztathatjuk vele a dolgot, ha besötétül... Hé! pattant föl. – Hát ez micsoda? Mert éppen e percben, bár még egy-két órára voltunk napnyugtától, egy ágyú dörgés riasztotta föl a sziget összes vízhangjait. Megkezdődött a harc. Kiáltottam, jajon utánam! Azzal rohanni kezdtem a horgonyhely felé, megfeledkezve minden félelmemről, míg szorosan a sarkamban, könnyű iramban száguldott a sziget lakó kecskebőrköpenyében. Barra, Barra, mondta Bal felé tarts, dzsimpajtás A fák alá, ha mondom, itt durrantottam le az első kecskét Azóta persze nem merészkedik ide egy sem Mind ott gubbaszt a hetsúcsok körül, úgy félnek bengántól. Nem látod a síralmokat? Ide szoktam jönni hébe-hóba és imádkozni, mikor azt hittem, hogy vasárnap körül lehet Nem olyan, mint a kápolnában, pedig annál sokkal ünnepélyesebbnek látszik és aztán mondd el, hogy ám bizony szűkiben volt mindennek, sem papja, sem Bibliája, sem lobogója, úgyám Így beszélt, míg egymás mellett futottunk, nem várva és nem is kapva feleletet. Az ágyülövésre tetemes szünet után puskaropogás következett. Egy kis szünet megint, és akkor nem egész egy negyed mérföldnyire előttünk fölröppent a Union Jack, az angol zászló, és vígan lobogott a fák fölött.